פרק כ"ד: זקן בא בימים, וה' ברך את אברהם בכל. ויאמר אברהם אל עבדו, זקן ביתו, המושל בכל אשר לו, שימנה ידך תחת ירכי. ואשביעך בה' אלוהי השמים ואלוהי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני.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 ובנות אנשי העיר יוצאות לשאוב מים. והיה הנערה אשר אומר אליה, הטינא חדך ואשתה, ואמרה שתה, וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך, לעבדך ליצחק, ובה אדע כי עשית חסד עם אדוני. ויהי הוא טרם כלה לדבר, והנה רבקה יוצאת, אשר יולדה לבטואל בן מלכה, אשת נחור אחי אברהם. וחדה על שכמה, והנערה טובת מראה מאוד, בתולה ואיש לא ידעה. ותרת העינה, ותמלק חדה בתעל, וירוץ העבד לקראתה, ויאמר הגמיינינא מעט מים מקדך, ותאמר שתה אדוני, ותמהר ותורת קדה על ידה, ותשקהו, ותיכל להשקותו, ותאמר גם לגמליך אשאב עד אם קילו לשתות, ותמהר ותער קדה אל השוקת ותרוץ עוד אל הבאר לשאוב, ותשאב לכל גמליו. והאיש משתאה לה, מחריש לדעת, היצליח אדוני דרכו אם לא? ויהי כאשר כילו הגמלים לשתות, וייקח האיש נזם זהב, בקע משקלו, ושני צמידים על ידיה, עשרה זהב משקלם. ויאמר בת מי את, לי, היש בת אביך מקום לנו ללין? ותאמר אליו בת בתואל אנוכי, בין מלכה אשר ילדה לנחור. ותאמר אליו גם תבן גם מצפו רב עמנו, גם מקום ללון. וייכוד האיש וישתחו לאדוני, ויאמר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 ואדוני ברך את אדוני מאוד, ויגדל, וייתן לו צאן ובקר, וכסף וזהב, ועבדים ושפחות, וגמלים וחמורים. ותל את צרה אשת אדוני בן לאדוני, אחרי זקנתה, וייתן לו את כל אשר לו, וישביעני אדוני לאמור,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 אם ישכה נא מצליח דרכי, אשר אנוכי הולך עליה, הנה אנוכי ניצב על עין המים, והיה העלמה היוצאת לשאוב, ואמרתי אליה, השתיני נא מעט מים מקדך, ואמרה עלי, גם אתה שתה וגם לגמליך אשאב, היא האישה אשר הוכיח אדוני לבן אדוני. אני טרם אכלה לדבר אל לבי, והנה רבקה יוצאת וחדה על שכמה, ותרת העיינה, ותשאב, ואומר אליה, השקיני נא, ותמהר, ותורת חדה מעליה, ותאמר שתה, וגם גמליך אשקה, ואשת, וגם הגמלים השקעת. ואשאל אותה, ואומר, בת מיעט, ותאמר בת בתואל בן נחור, אשר ילדה לו לא מלכה, ואשים הנזם על אפה, והצמידים על ידיה. ואקוד ואשתחווה לאדוני, ואברך את אדוני אלוהי אדוני אברהם, אשר הנחני בדרך אמת, לקחת את בת אחי אדוני לבנו.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 ויאמרו, נקרא לנערה ונשאלה את פיה, ויקראו לרבקה ויאמרו אליה, את תלכי עם האיש הזה, ותאמר אלך. וישלחו את רבקה אחותם ואת מניקתה, ואת עבד אברהם ואת אנשיו, ויברכו את רבקה ויאמרו לה, אחותנו את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 לסוח בשדה לפנות ערב, ויישא עיניו וירא, והנה גמלים באים. ותשא רבקה את עיניה, ותראה את יצחק, ותפול מעל הגמל. ותאמר אל העבד, מי האיש הלזה ההולך בשדה לקראתנו? ויאמר העבד, הוא אדוני. ותיקח הצעיף, ותתקס. ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה. ויביאה יצחק האוהלה שרה אמו, ויקח את רבקה, ותהי לו לאישה, ויאהבהה, וינחם יצחק אחרי אמו.